Учителя Петър Дънов Бен Садона Изкушението И дойде при него Изкусителят и рече Ако си син Божий Речи тези камене Да станат хлябове Тогази го остави дяволът И ето Ангели пристъпиха и служиха му. От Матея, четвърта глава, от 3 до 11 стих. Ще взема стиховете от 3 до 11, където се говори върху изкушението. Много от вас са чели тази глава и са размишлявали върху трите изкушения на пръв поглед изглежда, че изкушенията, които дяволът предлага, са много прости. Но в тези три изкушения има трояко разбиране. Тоест, в Евангелието не е дадено падането. Великата истина, скрита в трите изкушения, е енигма. Защо именно дяволът трябваше да предлага на Христа да направи камъните на хляб. Това са три психологически момента в живота на всеки човек. Всичко, което Христос е преживял в изкушенията и всеки един от вас ще премине. Някои не са достигнали до този стадий, но ще дойде ден и ще го преминат. Затова трябва да се осветлите върху мъчнотиите, които ще срещнете тогава. Не мислете, че лесно може да се добие безсмъртие. Който проповядва такова учение, той не проповядва истината. Когато говорим за безсмъртието, за изпълнението на волята Божия, ние разбираме друго нещо. Следователно трябва да разбираме тези три велики падания във всяка душа. Дяволът казва на Христа Ако си син Божи, речи тези камъни да станат хлябове. Думата Ако предполага едно условие. Ако си син Божи, но имаше ли нещо грешно, ако Христос можеше да преобърне камъните в брашно? Имаше нещо изкусително за дявола в това да можеше да види процеса, как Христос преобръща един камък в растение. Но Христос, който разбираше много добре заповедите Божии, Знаеше, че всяко нещо има свое предназначение т.е. че и камъните имат свое предназначение сега аз няма да се спра върху езотеричната страна един ден когато дойдете до състоянието да бъдете чисти по ум и сърце само тогава ще ви се разкрие тази истина. Всеки един ваш изпит доказва колко сте чисти. Знаете ли какво би станало с Христа, ако беше се поддал на това изкушение? Дяволът се явява в момент, когато Христос е немощен и казва «Ето един случай!» Ако си син Божий, можеш да приложиш тези знания и тези закони. Обаче Христос му отговаря, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което изхожда из Божиите уста. Тези камъни са грешни духове, паднали хора. В тях е скрит дяволът, ако Христос беше се опитал да преобърне камъните на хлябове, знаете ли какво значи да обърнеш един лош дух на хляб? Христос казва, ако един човек приеме Словото Божие, това има практическо значение. Всеки един от вас се старае да направи камъните на хлябове. Някои казват, защо хлябът не расте, та да не става нужда да го месим. В Германия и Англия се опитват да измислят метод, с който да могат да превръщат неорганичните вещества в органични. Но ако съвременната наука беше изпаднала в това отклонение, щеше да се развие най-големият разврат – Онова, което спасява съвременните хора, е трудът и работата. А ако камъните можеха да се обърнат на хлябове, всички щяхте да го ударите на голяй. А зная, че често хората искат да преобърнат камъните на хлябове. Например, срещате един лош човек, развратен по ум и по сърце, и казвате – защо не можем този камък да го преобърнем на хляб? Но, ако го преобърнете, по този начин, човек не се поправя. Някой казват, този развален човек, да го оженим, да, да го поправим. Това не е позволено. Христос казва, вие сте живи камъни. Но има и мъртви камъни. Следователно една мома, която разбира законите, никога не трябва да се жени за един грешник. Или пък някоя развратна жена да си намери един добър мъж. Какво ще се получи от това? Ще се народят престъпници в света. Това е първото учение, което дяволът проповядва на Христа. Да преобърне тези камни на хляб, т.е. да се удоволства. Христос казва, че хората се оправят само тогава, когато сърцето им приеме Словото Божие. Сега, някой ми казват, ти идваш да оправиш света ти ще имаш последователи. Да, ще има такива развратни последователи, но така светът няма да се оправи. Светът ще се оправи с всяко слово, което излиза из Божиите уста. И когато човешката душа го възприеме, тя ще бъде жива. Разбира се, този принцип засяга и една друга страна. Например, яденето което за сега е един от най-низките принципи в света. Яденето е важен процес в живота. А знаете ли колко скрити сили се крият в камъните? Знаете ли какво е затворено вътре в тези малки шишенца? Христос казва, който може да излиза от устата Божия, Той има право да разпечата тези малки шишенца. Често слушам хората да казват Защо Бог не ми е дал такава сила, че да оправя света? Това прилича на онази царица, която казала на мъжа си Дай ми да управлявам три дни, за да оправя света Тя царувала три дни и знаете ли, какво направила най-напред? Първо обесила мъжа си Онези, които тълкуват писанието, казват, че с първото изкушение дяволът изпитал дали Христос ще се оплаши от глада. Но Христос казва За мен е безразлично дали камените ще станат хляб или не. Аз имам храна, която всякога ми се дава отгоре. По-нататък Дяволът го завежда на крилото на храма и му казва «Ако се син Божи, хвърли се долу». На пръв поглед това е много флагрантно изкушение, но в него се крие друго. Този храм е човекът, който стои на най-високото място в своята глава и размишлява как са наредени божествените неща. И дяволът му казва Слез долу при твоите поданици И започни да живееш като тях Слез и пи Както те пият Понеже имаш знание и сила Не се бой, че ще паднеш Направи го и знай Че твоето добродетел Няма да се накърни от това Христос му отговаря Да не изкушаваш Господа Бога твоего защото аз нямам нужда да се запознавам с тези поданици. Нима баща, който е народил 10 деца, трябва да ги изучава. Бащата може да познава своя син, майката може да познава своята дъщеря, когато те вървят все по същия път. Това изкушение има отношение към съвременните християни, да избяга човек в пустинята и там да се отпочине, означава да влезе малко в живота, а не да стои като един стражар. И тъй. Вие всякога сте на крилото на храма. Второто изкушение подразбира, че ние изкушаваме Бога вътре в себе си. Това е минаването от едно състояние в друго, от една църква в друга, от едно учение в друго. Ако слезеш долу, ти ще използваш своите сили. В принципа на второто изкушение, лукавият зачеква човека, но в обратен смисъл. На вас не ви е позволено да правите като Давида. Преди да го направи цар, Господ му даде власт и какво направи Давид? Един ден той беше на върха на храма, видя една красива жена и слезе долу. Но след това се е един пророк и му каза Ти стана причина да се наруши това учение и от сега нататък няма да има ред. И така стана. Синът му блудства с жена му, с сестрите си. Да, Давид слезе от върха на храма, за да покаже, че е син Божи, но после трябваше да бяга. Сега мнозина от вас ще слизат, но ще бъдат като Давида. Ако сте жена, мъжът ви ще блудства. Ако сте мъж, жена ви ще блудства. Това ще бъде резултатът ако слезете от покрива на този храм. За това казва Христос да не изкушаваш Господа Бога Твоего, защото аз имам всички неща и нямам нужда да слизам долу. Най-после дохожда най-силното изкушение, което има прямо отношение към този лукав дух, Дяволът завежда Христа на една много висока планина, показва му всички световни царства и тяхната слава и му казва: Ако паднеш, да ми се поклониш, ще ти дам всичко. Тогава Христос отговаря: Махни се сатано, иди си в царствата, аз не мога да дойда и нямам нужда да ходя в Твоите царства. Какво отношение има третото изкушение в обществения живот? След като една жена или един мъж са минали през първото или второто изкушение, ще дойде един княз, ще каже, че са чисти и невинни и ще им рече «Ако ме обикнеш, Всичкото си богатство ще ти дам Тогава всички роднини Решават Той е богат княз Има състояние Бързо викайте тук попа И те се покланят Колко американки се ожениха За такива князе Но после се парясаха Дяволът обещава Но не дава Той е един сводник Христос казва Махни се Иди в своето царство, при своето богатство. Нямам нужда от Твоите знания. Аз имам себе си достатъчно, което Господ ми е дал. Има съвременни момци, които се поддават на третото изкушение. Например, момъкът се жени, но всъщност се продава за прикята, която момата има в банката. Аз четох скоро една книга, озаглавена за любовта, писана от един полковник, в която се описва как можеш да излъжеш една богата мома. А Христос казва «Махни се! Трябва да се покланеш само на Господа». Знаете ли какво значи поклонението? Да се поклониш това значи да възприемеш нещо в себе си, да се върнеш, да се ограничиш, да станеш роб, да изгубиш своята свобода. И когато се поклоните на такъв дух, вие изгубвате своята свобода. Христос казва «Махни се!» Сега пише повестниците че еди коя си мома имала еди колко си пари и питате тези бракове после излизат ли сполучливи това е разврат в съвременното общество разврат навсякъде целият свят е попаднал в това трето изкушение няма у нас човек който да не се е поклонил Хубаво е, че се покланете. Но знаете ли какъв резултат ще има? Когато една жена се поклони на един такъв мъж, тя става сводница с него. В резултат на това, тя ще се обезчисти и после през целия си живот ще оплаква дните си. Днес майки и бащи продават дъщерите си за пари. На тези развъртени младежи, им дават отгоре на всичко и пари. Аз казвам, по-добре дъщеря ви да стои неомъжена, отколкото да я дадете и да се поклоните на един такъв дух. Вие казвате, преди 2000 години дяволът изкушавал много. Аз искам да знае какво върши дяволът днес в домовете ви, в сърцата ви, в душата ви. Да, вие сте станали негови приятели. Откупвате се, маскирате се, но трябва да кажете веднъж завинаги «Махни се, остави душата ми на мира». И след това се казва, че ангелите Божии дойдоха да служат на Христа. След като минете тези три изкушения, ще дойдат ангелите да ви избавят от четвъртото. Когато един момък предложи на някоя мома и богатство, и слава, и чест, и тя му откаже, той решава да я убие. И така дяволът реши да убие Христа. Казвате за момата, но той ще я убие, Нека я убие. По-добре да умре, отколкото да блудства. В този случай смъртта е едно преимущество. Да умрем за една идея, за една божествена мисъл, това е привилегия. Разбира се, не искам да се обесърчавате. И така, когато някой не иска да скъса тези връзки, тогава ние ще кажем махни се! Иди в своето царство!» Това е Божествен закон. При Бога трябва да останат само онези, които могат да живеят един чист и свят живот. Съвременните хора казват «Ако така живеем, на какво ще се обърнем?» Ами сега на какво сте се обърнали? Нима тези хора, които умират сега, във войната, за Христовото учение умират. Там е фалшивата философия на съвременното общество. Ако приемам Христовото учение, ще имаме семейства и общество, които ще стоят хиляди пъти по-високо и ще създадем музика много по-хубава от сегашната. Ще създадем обществен ред хиляди пъти по-хубав от сегашния. Ще каже някой Тогава ще живеем в горите. Животните живеят в горите, защото някога са се поклонили на дявола и ако речете и вие да му се поклоните и вие ще станете Четири ноги. Това е Дарвиновата теория. Ако един вол се разкая за греховете си и не слуша дяволското учение, може да стане човек. Едно време в рая човек беше красиво същество, но когато не послуша Бога, той му даде мечешка кожа. Сега. У съвременниците има известна вина. Когато станем християни, ние мислим, че разбираме християнството, започваме да ходим в черква, да слушаме велики проповеди, но дали от това ставаме християни, е още въпрос. Има нещо по-съществено. Един от учениците на Сократ след като слушал дълго време, че човек трябва да се смири, започнал да ходи с късани гащи, а Сократ му казал – «Твоята гордост се показва и през съдраните ти гащи». Мен много повече ме е срам от хора с съдрани гащи, отколкото от хора с цилиндри. Обличайте се хубаво, но щом се облечете – Благодарете на Господа и живейте така, както Той иска. Вижте унази птичка с какви дрехи е. За тях Бог е дал 200 000 лева. Ако Бог така облича птичката, колко повече вас ще обличе. Дяволът каза на Христа, ако си син Божи, направи камъните на хлябове, Хвърли се от храма долу. Преди години в Сливен една набожна жена, за да покаже на хората, че има Господ, се качи на един покрив, изрече Во име Отца и Сина и сведа го духа и се хвърли долу. Наистина нищо не и стана, но убедили хората, че има Господ. Набедиха я, че е луда. Явява се дяволът и ви казва Всичко това ще ти дам Но след години, като блудния син се връщате със съдрани гащи Че и сега е време, когато всички сте със съдрани морални гащи Напуснете този стадий, за да се върнете в онзи живот в който сте живели преди и ще кажете Не сме достойни да се наречем нито твои синове, нито твои дъщери. Това е деянието, което всеки един от вас трябва да извърши. В пътя на християнството има една опасност. Второто изкушение се забива като орало в хората. И те се почват да мислят, че ще оправят света, че ще дадат нови идеи. При третото изкушение пък човек става търговец, става умен. Бащата казва на сина си. Синко, ти трябва да бъдеш умен човек. Виж, он се открадна и се направи къща. Бъди и ти като него. Това е третото изкушение, при което се покланяте. Не само на земята има съд, но и Господ ще ви съди. И то, с който проповядва друго учение, той отлукава го. Съвременните хора трябва да се разделят с учението, което съсипва умовете и сърцата им. Ние трябва да го разрушим. И ако някой умре, нека умре заради Господа и да стане сила за повдигане на света. И така. Това са три велики изкушения, които ще ви дойдат до главата. Някой от вас са в първото изкушение, някои са във второто, а други са в третото. Издръжте ги, за да издържите и четвъртото, след което да дойде Възкресението. Тогава Бог ще ви даде сила. И когато пожертвате живота си за слава Божия, тогава Бог ще ви възкреси в отплата. Затова ние трябва да любим Бога, никого другиго. Не свързвайте сърцата си с развратни хора. Аз познавах една богата госпожица, американка, която се ожени за един развратен мъж, за да го обърне, обаче не успя. Не се опитвайте. Такъв мъж ще ви бие и ще ви изтезава. Да ви благослови Бог с добри мъже и добри жени да ви благослови Господ с добри синове и добри дъщери, да ви пази Господ от лоши синове и лоши дъщери, долу лошите мъже и лошите жени, долу лошите синове и лошите дъщери, горе добрите синове и добрите дъщери. Това е Словото Божие, което трябва да държим. 20 юни 1915 година София